د فنا فع فلي ووط من اللهم الله, الله عنعام حكيمة ولكنكم ب سماتتركله ذ ي كله النولد فإن كان له الند فررق مبع من ماطركنا من بعض وسويات يوسنا بحود ووه الربع من ماطركم إلا ي كلكم ود فإن كان لكمردفلله نص ماطركم من بعض وسوية يندوسنا بحودي وإن كان رجلور سكاللة النظيمرات ولهخننا أخط ف ال واحدد منه مصدس منبل فإن كانك فإن كان, فإن كان شركاء في سرت وصية من الله والله عليم حليم تلق حدود الله ومن يتع الله ورسوله يدخله الجنات دجري من تحت النار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله يتعد حدوده يدخله نار خالد فيها وله عذاب مهين سورتة النساء مدنی سورت دی ترتیب په لحاظ کې سلورم آل عمران نن نازل ده او نزول د سورتون کې دونه وی فزله سورتة ممتحن نه ده همکه سورت سرا مناسبت ارکلاچ سورتة آل عمران کې پلیتی د یهود ذکر کړه ن سوره نساء کې زیاد زواجر ورکه يهود او تا اټني يا ال ختم کړو په تقوا باندې وقتق الله لعلكم تفلحون ن سوره نساء شوروک را په تقوا يا يوحنا ستکو الله نو يريږي بار کار کې زمانه يره کاه کما شرسه مې کفره دې حق ورکه کديت يم مال <تصفح> ورکه دالونکی اسی ترصی می نوزمانه یره کا یا سورته فاتحه کې بیان د دریو ډول شو یو یو ډولوا منعمون علیہم نو داغه بیان په دې سورته کې کوي جوې مر ډولوا محبوبون علیہم نو داغه بیان مخ سورته بقره کې و شو او صورتِ عالمران کې بیان دزالینو شو نزکِ متاسن یا بقرا او عالمران کی اصلاح داکی دیو شو چاکی دا بسنگس میں او داکی دی د سمولو دا پارے جماعت او تنظیم جوړ کرے ہو نصورتِ نسا کے د اصلاح دا معاشرے دا احکام زکر کئی او داگی دا پارا تنظیمم جن زکر کئی چې د خلکو کار بسې او او د بادشاہ کار بسې یا ال عمران کې د جماعت حد جوړولو د پاره قوانینو نو سورته نساء کې د معاشره د جوړولو د پاره قوانین ذکر کړي چې دا شدا قوانین زدکا احکام زکا چې ته به معاشره سمې یا سورت ال عمران کې د امید او توبې د فاراد به شرطونو الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا نو سورت نساء کې د منافقینو د توبې سلوور شرطونه بیانې زکه متصل یا عمران کې بیان ده ابدیت دی عيسال سلام ذکر شویو نصورت نساء کی رت کئی پر نسواراو باندے یا علی امران کی شکست دو خود ذکر شو چوہد کے شکست ملاو شوئے صاحبوتا دو وجد سستینہ نصورت نساء کی واقعات دو خود دو واقع ذکر کئی فما لکم فی المنافقین فی یا سورت ال عمران کی بیان د خجول دی عیسی علیہ السلام شویو متوفی کا ورفعک الیہ سورت النساء کې دا غیر تفصيل کوي او سل او په سماوات کې وما قتلوه یقینا برفعہ الله الیه ما پورته یا سورت ال عمران د صحابه کرامو په اړه کې بیان شوی او تاکیدن لقد عف الله عنهم نو سوره النساء کې پا خلق او انعام ذکر کړي یوازې صحابه کرام نو هر هغه څوک چې هغه د انبیا علیه وسلم او د پورسو ملګرتیا کوي د هغه احسان اولائک انعم الله عليهم من النبيین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسُنَ أولائک رفیقا یا آل عمران کہ د منافقین وینا ذکر کړي وا چې ما ماته و ما قتلوا که زمون په خبره عمل کړي وې نو سورت النساء کې وای ولو كنتم فی بروج المسجد کتوې دی په ملنوي دیو ويشتلېشوي نه الله وي کته پاغلول بنګلو مانو کې اوسې چکم شکم وخت له مقدري آوکه بدله مرګ راځي وروړه دا هغوره غلطه یا يا ال عمران کې ویلو لا تاكلوا الربا صد مخره کليګيو او نو سوره نساء کې وی هر غمال يوازې سود نه حرغمات چه بباطلت ترقرازی نوائی نظار ساته یا ایوہ الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل یا علمران کی شہادت پا توحید دا اللہو دا فرشتو علماء شاید الله انہو لا الہ الاہو والملائکتو وعلو العلمی قائما بالقسطہ فسورة میساق کی شہادت بالقران ذکر کرے او شہادت د الله او د فرشتو یو سل شپ شپ پیتا آیات یال عمران کی ویلو ارتباط ما او کا الله سره مينو کی قلن کنتم تحبون الله فتتبعون یحببکم الله و یا فلکم ذنوبکم او ټول گناهونه بدلته ماف کي نو علي عمران کی بیان د قتال شو نو سورته نساء کې وایي چې چې مسلمان قصدن قتل کو نو پاغو 15 دفيري 15 سزاګانې وي او مَيَقتُل قتل होके او خیال کو وګوري مؤمن منلکه تواب बर्बाद بشي دنیا خدمت تباه اصنا چاق پرستا حوزر و نوی ومیقت المؤمنن متعمدن فجزاہو جاننم خالدن فیها الله اللہ علی و لعنه و اعدلو عذابا عزیما لوی عذاب تیار کرے اللہ وی معمولی نه لوی عذاب دے اصنا تاوی منظبت یو دزو باسم ختم بشینا نا زالد دنیا او اخر تباہ او برباد کو کاک پر استعمال کا دارنګه ال عمران کې د پنځو مشران او اقوال بیان کړيو د مریمې دنیا دمورو انکا انت سمي او عليم د مریمې بيبي ان الله يرزو کو ميه شاو بغير عيسابو حضرت زکریا علیہ السلام انکا سمیع ودعا او د فرشتو غذالک الله یفعل ما یشاء او د شال السلام پخپلا ان الله ربی و ربکم فعبدوه پینځه کولی ذکر کړی او د الله په یوالی او په د ید دی شال السلام чыغي وی نو سورۃ النساء کې پینځه دفعه پاغه چا ذکر کوي لګي چاغه د توحید په وجا چاغه د توحید اواز کوي او هغه ملک نو پینځه دفعه پاغه د چوشم بیانو کتر نه کی یا سوره آل عمران کې بیان د مجاهدینو کا نو سوره نسا کې فضیلت او مقام د مجاهدینو خې ها چاې مقام ورکوما فضیلت مجاهدین او اجرن عظیمه من ها نو بیا ورستو سویا خیر کې وکلن وعد الله الحسن حرزل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیمه لوی اجر دی وی مجاهد لوی اجر دی چې د الله ديني بیان کاغه مجاهد دی د کافیرو د ګدام د غلطو خلقو مقابله کوي چې یوازې د کافیر په مقابله کې ولاله ترو مقابله کوي دا هغه خدا مقام دی نو چې د هر فقیر د هر ها ہا باطل فقیر رد کړي او دا غي مخنیوي کوي نو دا مجاهد نه دی دا وی مجاهد الله وے دارانګی آل عمران کې بیان د قتال و شو ن نساء کې دا کتاب جاري کا پس د فتح نه په ملک ان انزلنا اليك الكتاب بالحق ها ما را کتاب نفحكم ها نو لتحكموا بين الناس بما راك الله يا سوره ال ویلو چې د ابراهيم عليه السلام بارک اجازه مګوا چې هغه دادې وغه يهودي دي وغه هو ما كان ابراهيم يهوديون ولا نصاريان ولكن كان عنيفا مسلما وما كان من المشركين التوحيد اولو وشپتا کي نو سوره النساء کي وته ميلا ته ابراهيم حنيفا يهودين نه نصاريين نه مشرک نه نه ټول صفات ولا د غلطو نه دي نوښت به بیت ویدار یو لنکه نوښت به ملتا ابراهیم حنیفا یوسل دوه اجتماعیت یا عمران کی بیان دی عیسی علی سلام کو چې په کلیمی د پیدا پیداده اوسل یو اجتماعیت نو سورته نساء کې د هغه کلیمی د كون وضاحت کوي یوسل یو یا کې 100 71 کې مل مسیح نو مریم او نبي او ايلا اک يو دے نو وخت پیلیا نو صرفه تاسو تا نمبر 3 ما چې بیا ځان لګورې ولا تقولوا ثلاثه انما المسيح عيسو بن مریم رسول الله وكلمته القا الى مریم وروح منو آمنو باللہ ورسولهی ولا تقولو سلاسا ولا تقولو سلاسا یا عمران امران کی دعوت توحید دعا او پاغی دعوت توحید ادل سلاسو سمرو <سلام> پیو آیات کی اتل سمایات کی شہد اللہ انہو دائے بیان منکڑے ہو نو النساء کې په آیت کې مقاصد اربا ذکر کړی یو څل شپک دیس کې آل عمران کې دعوت توحید وا په دله 300 بیا سمروه یو آیت اته له سمایا نو ا سورۃ النساء کې په یو آیت کې مقاصد اربا ذکر کړی 136 کې آل عمران کې بیان د مقاصد نو نسا کې بیان د اعمالو کوي ال عمران کې ویلو چې د جهنم نه بد شي او جنت ته دنه شي رضا کامیابه ومانو زه جهانین ناروخ خلال جنہ فقط فاز نو نساک وی چې د الله د پیغمبر تابعداری وکا چې کامیاب شي ا دی الله سمایا ته دا ټول رتونه مخال قران کې موږ ذکر کړی دي همغره مار اگست دي او داغي نمبر دی ما ور کړی چې دا په سي طریقې یاد کړي د ستیسه د قران یاد شي سیمتیازات او 300 مقصد سره ست ترجمې سره داوا د صورت محور د صورت بیان د هغه امور چې پاغي سره اصلاح د معاشره راځي تقسیم د صورت نساء دری حصے و اوله انسان او 50 استه ما دوی مېسا یو سل پنځصد شمایاته pore دوی مېسا تر اخره اول انسان چې وقنځو سیاتون وباندي وا پای کې شپالسه قام ذکر کوي بین رعیت د خلقو ترمنځه شپالس دوی مېسا پای کې عطا قام ذکر کوي بین الرعیه والرعیه د بادشاهو د خلقو ترمنځه بادشاه لاس په کار دی یوازه خزانه باندې جمع کړي چې تخلقو بادشاہ کړي आवाजې له الی غلی تبہ د خلکو د اصلاح کوشش کړي هغه د خپل ځان د بادشاه کوشش کړي چې زمما بادشاهي برقراره پاتې شي ارتدا ما استاده کړي او پدې دي چې وزمات اسوک سو نه زمات تخت اوش دنې شي بادشاهي وا با او داوا متضمن کې چې کوم احکام دي هغه به برقرر ساتي او هغه عمل کوي دریمې سره کې د دریو فرقو بیانو مومنان اهل کتاب او منافقین او هغه زجرو خلاصه د صورت دو صورت مقصدم دغه غو اشپارس احکام اتا حکام بیان ده فرق او صورت کی دریو فرقو تا زواجر دی اول فرقو مومنان مومنانو تا طور صورت کی پا پینزو آیاتو نو کی رتنی دی زواجر نو, نو کی بیان کرے اوکر چوزان تا مومن ویودا غلط کر کے زان تا مومن او دا نقصان کې رداغه رد په ګندو کارونو باندې کوي ځان ته موحد شومې ته ناشتي ځا د څنګه موحد ويته زالمه موږ شرمه ها ځان ته موحد توحیدی وي او به حیاي کوي بیکاره کپڑے نازک یې چي څنګه باجی ت څنګه د قران خواني جمیش پکې پلان اونیا پسي څنګه موahid وي موahid ماړه یره وي سوق بیام خالق نه پریدي ځا مند لیبل یو نو ګولیو غلط کار دانه په کار کوي ګوره بس چې لیبل انګي دا چې د قران او د سنت وله ایمان بیا به هغه مسله کې هغه مسله به په کور کې راځي چې کم د قران او د سنت په برابرۍ باندې ټول خل نو خود یو غوای د بل خوای زمون یو تانو بابا اسانو لا وبالا دوبخي ډیر یو خزند دل سړیو او ډیر کلاکو ا چې کوړوالو فاتحیو ویزه یو نه پرېدما ا ویزه یو نه پرېدما ا واغه دا کار کړو و یو کس دی زم په جنازه کې یو کس دی یو کس دی خو چې دینداري پټیرو بسه کړو دا رنگي نو مؤمنانو ته پنځه زواجير دي صورت کې اول یې څه کې په دریو آیاتونو کې مؤمنانو اول یې څه کې په دریو آیاتونو کې په اخر یې څه کې په دوه آیاتونو کې منافقینو ته فتول صورت کې پشپغو آیاتونو کې لري شپغو آیاتونو ټول صورت کې دریو شاته شپک پاول ایسا کیری اول زواجر پاخر دی کیری اہل کتاب اتا زواجر دی ټول صورت کې پیوش ایاتنو کے اول ایسا کے پدور سو ایاتنو کے نا ایاتنو کے پاخر ایسا کے یعنی مومن منافقین اهل کتاب د درو دلوتا د صورت کې زواجر خې ورکه بتزعیف والتنسیف د شپغو د سو راځي 12 او د دو دولو د دو چن سو راځي نا د په اول یې سکه مؤمنانو ته پدرو کې او بنفقینو ته پشپګو کی او علی کتابو ته په دولو سکه بیت تزعیف وتنسین پاو لی سکه د درې او د چن سو کیږي پر کی. د شپګو د چن سو کیږي کی. دولس دا چې دو دی زی نبه تزعیف د چن کیږي اوس بیت تنسیف د میراث مسله چې د عقل راځینو نمای د لسو نمائی سو کی گی شپاگا. او د شپاگو نمائی سو کی گی دری نو بیت تزعیف و تنصیف سمت دردر که شیع محمد تاہیر ذکر کلی رحمه اللہ ها ما دا یا مسغل را رستی چھل دی غالی زیب بیت تزعیف نو دری منافقت نا غیر دو چند شپاگ نا مومن تا دری دا غیر دا غیر دو چند علی کتابو تا دولسو دا غالی رازی دولس علی کتاب تا دا غیر نمائی منافق تا دا غیر نصف دری مومن دا پا اول ایسا کی او په اخیر ایسا کی مومنانو تا پا دو آیاتونو کی سو آیاتونو کی او اهلی کتابو ته پنه او آیاتونو کې نه او دولس یويش علی کتابو ته شو او منافقینو ته په اخرې سکه سو آیاتونو کې شو بولس شپق په ولې اولس په اخرې سکه شو نشپق او اولس و منافق بې ایمانه د اهلی کتابو نم پاپليټو کړی مخکې لاړې دا د زړر زیات دی د یار چا سبب دی نو د دیو جنا ان صورت کې د درنو دڼوتا اڑټنې ورکه و چې ځان ته مؤمن و د غلطو خلقو لمن نسی ځان ته مؤمن و د غلطو خلقو صفات کې نا د خو خلقو الله وي صفاتو کا چې کما د کوم خلقو صفات کړې الله وي دغې صفاتو کا او هغه پ پا پا پا پاکه یادو نو د صورت مقصدو اصلاح د معاشري چې معاشره به څنګه په مخلوق کې تراولې هغه طریقې چې کوم قران کریم ذکر کړی ده اول وګو په ځو سیاتونونو کې شپاره صحاکم کوي شپاره صحاکم کوم کوم دی ګوره یو حکمدار چې د یتیمانو او د مال حفاظت وکړي دویم د یتیمانانو د نفسونو حفاظت وکړي غور الله د یتیم د مال حفاظت حق کا د یتیم پو حفاظت باندې الله وی اول دغه د مال حفاظت او کا ورسو بیا دغه د بدن حفاظت او کا وات ال یتامام والهم دیمات پاینه خیبتم الله تخشتو فی الیتاما فالک후ما توابلکم من النساء دریم حکم سلورم ایت اِتا اَل مَهُور وَاَتُ النِّسَاء صَدَقَاتِهِنَّ نِهْلَا خَذَ ذَوْقْلَ الْمَهْرُ لَوْر كَ اَرُوم سَهق شتا کَنَ اَوسُلُورم بِيَوْقُوفُ لَ مَال مَهُور کَوَي بِيَوْقُوفُ لَ مَال مَوَبْتَلُ لِلْيَتَامَ وَلَا تُوتُ السُّفَهَ نو مال بدل اگر ورتی زیاد بدل اخو دی خواکی نو شی بی وقوف ده نو داغه ده په مال مشری مگر دا او پنزم دا حقدارو لا دغه حکونو ورکه لی رجاله و مایا نصیب مم ما ترکل والدان ولقربون خپل خپل او کول النساء او که خزی دی حکونو لو ورکه او شباگم حکما نهم آیات آنش پا حکم لسم آن یو لسم آیات کے مال پا قانون د شریعت تقسیم کئی سنگ چالا داغی تقسیم ویلی لی خضیتا لارتا مورتا خورتا رورتا حطرتا یوسی کم اللہو فی اولادکم لزکره مثل حضرم سینم اووم حکمو زان د بهای نه بشکې 15 م آیات واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعا منكم دا ونګي اتم حكمو 15 م آیات کې چې پردې خځې میراث کې مال د پاره مالې يا ايها لا حل لكم ان تجنسوا النساء کرا او نه هم حكمو د خپل مشرانو بیدبی مکوې د اشتمایات ولا تنجحو مانکه باوکم من النساء ستا پلار چې د کمی خزه د نکاح کړی دا اگر کایه واده کړی بیا نه د کور کې نا ستا طلاق وکلا نوزوی ته وایي هغه خزه ته په نکاح مالا زکه چې دا بددبی د پلار او لسم حکم او محرمات د رشتمایات کې اور و ماع و ماتکم و بناتکم مندی خویندی لوریانی رری پپوگانی ماسیگانی خرزه داټولی پنځلس حرام کړي شوی خځه بیانې چې دا غیصې نه کاوه نه کې یو لسم حکمو پر مال په غلطه طریقو و نه یو کم دیرش شمایت یات ۲۹ نمبر آیت دې یا ایه الذین آمنوا لا تاکلوا مالكم بالباطل مګره مالونه په خپل منځ کې په باطله طریقه په غلطه طریقه د یو بل مال غړې او او د باطلې طریقي ما بقره کې بیان کړو او اتو اجازه بیان کړې دارنګي دوه لسم حکمو په خپل هیڅ صبر او بدتی سیاحت کې وَلَا تَتَمَنُّو مَا فَزُّوَ لَلَّهُ بِي بَعْزَكُمَ لَا بعض قَسْمَ كَوِي چه چال اللہ او دور کرده دا گار بنگلی ور کرده دا مال او دولت او ور کرده آتا پس خیگه ما وده غز اللہ ده مبارک که مات ام خک تیری وقت ام تیری دی پس خیگه ده چا مال او دیتا ما پخپلوی سو سبرو که الله اوی دعلم حکومو پورواې پهوادو و کوي دل شمایت والې کلجانله موایا مما تقل والدانې ولهکرونله ځ قدت ماوم فاتو هم نسیم چا سره چې لووس د ملګتیا وکو نو ملګرتیا کېله لووس پوورکه په سفر لوان دی په د سره ناستې ملګتیا او سره و شو دا بیمار شو نو داغه نسلته کا دانه به سیر ناسیو ا جبلوی او درنګ سه شیوله په خوراک کې ور کې وای زملا ماسره په سیر به یماله ناشتو نو ا کلندر بیا به چغه والو و خیاسره ماته پیسې ماته پیسې نو ما پیسې نو خلې سلولم زو روپوي معموله د وای روانه په خورنا راغله ما حمات کړي دڅړبې ایمان نه له ځمه یو یوټیووالا غږه زما د جیب نوخ کړې بیا زداره کېړې نو نه داسې ملکیت نه والذیدا قدت ايمانکم فاتوهم نصیبوم ورکه ایت برخه داغه برخه داغه ملکیت یا ورو ورکا سوال سم حکم دی ورپسې ایت 34 کې ارجالو قوامون علنسا سریب حاکمانې په خو زوبان مشریبه د سرووی ده خضو بنی ها محکم تیرشی و صورت بقره که او پینزن لسم حکم او پین تیسایات گی چه ده سریع د ده خضی منز که خلاف راگه خام خارازی نو فباسو حکم امن علی و فیصله امن علی آ فیصل کنی دورو ترمنزو گرزی دا ادوارو منز کنی فیصلو کی رووالی دیرا وری او شپار سم حکمو اسنه چې معاشره کې مبتلای او اصل توحید د الله یوازد نه پاتې نشي وا بوذ الله ولا تشګو بشیا الله یو والي اومني او د الله صفاتونو کې د الله سره برخدار من جوړوي بل والدين او بجل قربا احسان د مور او پلار د په پلو وانو یو یو بیاځې کرکې دا او زواجر ورکې نو دا شپاله ساکام د اولين سيو اته احکام د دو دویمه سی اته پونزستم یو سل پنزه د شمایا ته پوری دیمه ایسا او پدې کې اته احکام بادشاه تا رعیت تا یو عمر تا اته د شم اته او یایمایا اته پونزستم کې ان الله مرکم ان الله یا امركم ان تؤذوا الامانات لا لا الله حکم کې اي میران او بادشاہ نو شرمينا من برانو ادا کوي امانتونه خپل مستحقين ته چې تاسو راځه حق دي لګ دي او کړې دي مالدار دې او کې غریب دې حقو راکا کدا چا سره ضرورتي کوندا ده یتیم دې بیوه سره دا حق پورا ککنه دا خو یو صاحبو پورا کړو چکه لا خلیفو حضرت عمر رضی الله عنه د مدینې نه بهار وتلې دې تورو سروا او ګرځیدو د لریनेश کني مینه ورغله ده د نیمینه د نی لرینه یاواز یا واورې د یوزنانا او پاواس پا په سروان دي چلال لري هنو دشتوا او پاغه زنګل کې یو بوډا سره یو خمیرو ګولیو او سوالی ور سره و دی غوډا ته نږدې شو و دا څه چلې وی چاواز دازیب وای زما کور ولدي بچي پیدا کیګې مون په سفرتلو دی کې ما خمیرو ګولاو دا غي تکلیف دی او را کم نه دی کړې یو لوګي اغستیو بل دا غي بچي پیدا کی وایخه ورته وی دا اوخه به مال رانه کې چې دا تاسو بندوبس کوم د خوراګ بابا وی ځا سیمه د لویګنمړيګو بس پېجرم خو نه خو ځاسته چې کیږي ځا ګوزنو شپه حضرتو دا نه پېجاند چې دا خلیفه دی خلیفہ, خلیفہ پاغه سولې لاسور شو او کوردلاله غزې پاسولاوې ته خو بو خوبونه کې اوستا شتا په گاوندای باندې سچ خلیفہ دی ځان سره دېږي دا واغسته حريازو نازره کې اگرې کلی سیدت د ابن عمر رضی الله زاده دې دې ما چې زه خشا کړ سره واغسته او خو دې ځان په سپسولې کې نولا اورار وان شو حالت یو خو ورو او کولای ته در نه ورشه که څه تکلیفې نو دنه تلاړه او زبار انغړې نو کومه او زداد خوراک بندوبست کوم دی لا حضرت عمر د جانو باندې غره جوړ کو او د پاسه دې او و با ري وا شو شپونی مله خوشوی دا او کی اور بلیګی نه. او هغه پوکیور کوي حضرت عمر جلانو ورلا هغه اغلی کلی علماو چې په دې ګیره کې دا غاغه لږه د ستو او راته او هغه پوکیور کول حتی دا چاغه خوراک تیار شو هغه سباباله ورکو ذاتو غوا وسکورواله ورکا سو وخت پس د خیمه نه د حضرت عمر کور والاواز <سؤال> کو وای خلیفہ ستا دا پیدا شو باوا پیاړ ځو غریفه ماده سپا ته وازله خو ماده تکلیف ورکاو غوړه ماده خبره نه دا خلکو خبروی خو ماده خدا پته نه وا ها پیاړ شو حضرت عمر تو وای یریګه ما زمانہ بزما رښت پوس کړي په اړه زما ډیوټی دا هني تیرې شوط واغستې ده نيته پیسې واغستې دي نو خوراک بندوبس یولو کو او بیا ار شو خزاو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دواله اوغه ته وی چې ساهل شي نظامات دفتر ته برداشت تعالی استا کوړواله د ماشوم پیدا شو ته دی ومنګا تاسو له معاوزه مقررو کو تاسو له غریبه اجزا نه نه حادثه کارو داره حادثه د خلکو حقوق نه پوره کړیږي حضرت عمر رضی اللہ عنہ یاوځل له کول والا الوا په حکړه چلوای په حکړه ته پوسو په کم ځای ما خو سره اول ابنو وېدا چې کومو له موږ ته د بیت المال نه ملاويږي نو یو یو یو موټی داینه سوا کاو داینه ډیره شونم ما اينه د الوا په حکړه اوېخه لال حضرت عمر جلانو بیت المال باندې چې کوم کسان مقررو اغه ته وی چې زم ما دولو نه به یو موټی ولا کم کی د سیاواد څوچ کاغه زما چې کم خوراک زما کور ترازی نو د هغه اصول په یو موټی ولا کم را لې کې ماته ته تعالوا غان په خې او دغه ازمانه زما رب تپوس کئ تپوسګه د خلکو نه کړه د ورونو تو ګورا د حالاتو لو ګورا د کمیشنو تو ګورا د ټولو به تپوس نکیږي ګورا یو ځای راځي چې خودن داغې نمونه تازه وي حقی دنیا لا لا تور کړو عدالت او پیغمبر حکمونه څنګه جاری کړو او تو عبد الله بن او دوی قانون دے چ تیارو شي گئی د د دین د پاړه یو یا یا او الذین منو خذو حذرکم تیارو شي گئی د د دین د پاړه دریم حکومو سنورو یا فلیقاتل فی سبیل الله جنګو کتاب فلا دل الله چې جنگو کې د کافرو صدا او سلورم قانونو چې جنگ کې نو خیال کوا چې ته مؤمن نه منلشي دونې وي ما کانلی مؤمنین ايقتل مؤمن لا خطا هو په خطا یې ملشه ته مافي کي له په قصد مننه کې او پینځم حکم چې کوم یو کار کې رنث سيکا اصلاح النيات سلور نبی نن برایا یا اوی الذین امنوا اذا زرتم فی سبیل الله فتبینوا تحقیق او اذا خبری به تحقیق کار باندې کې دارنګ شپغم حکومو د لا پلاړ کې هجرت وکړي سلام آیت او مې فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیر و ثواب او هم حکومو حاچه قصر و صلات فی سفر ور پسسی آیا چې پسفر نو قثر و کې ان ت من سات سور د کاتهمون دو دوه کاته فرض کې کټو سنتتو کا کونو د باند لازم لري او تم حکومو 15 چې کله ملفتشي پی کې له قانون جاری کې اننا زننایل اییکل ک تاببللات د تاکو مب ننا جمارا کلله اونا همم پاغیوانې روشننایوه۔ او درې مېسا یو سمشپک درسم نتره غره پوری او پای کې بیان درې وډالو مؤمنان علي کتاب منافقين او هغه تزواج لو ټول صورت کې اصلاح د معاشره پر اشباله سه کار اته احکام او درې وډلو ته راتنی مؤمنانو ته ټول صورت کې په پېزوااتونو کې علي کتاب او ته ټول صورت کې په تونو کې او منافقینو ته ټول صورت کې زواجردی د ویش آیاتونو کډاد صورت مقصد او ترجمه مشکل زه شروع کوم په امداد د الله چې مې دبان ام نه مې دا, دا سوره النساء سوره زوافا متوبلې شي دا غه صورت دی چې نبی علیہ السلام وایي حدیث کې راځي حبې بیلیا من دنیا کوم النساء وتیب ما ته محبوب دی په دنیا کې ها د اریوشنا محببای لای من دنیا کوم محبوب دي ما ته په دنیا کې تاسو نه خزی دا نه زه خوز سره مینه وکم نه نه نه خوزو حق نه به پوره کوم د خوزو صدا داسه خلکو رويې کړوا لکه زناور وبو په منډیانو کې خرسي دي عربو کې لکه څنګه چې نن زناور منډیانو کې خرسي دي دا غیب او مہر نو او زم باځ علاقه کې باقیده په سر پیسې یلی او خزه خرسې دا جایز ندی حب بیلیا دن من دنیا کوم النساء او تیب نه نه معنا ته یی پاک, پاک زونه خورما او زو پاک بیان وکوما دا خزو او باز خلکو داسې حقونه ور کړو چې د سلو د پاسه کړي مملکته نه ور کړو بادشاہیانه ور کړو لکه کسرا ژورو کوم پیدا دا الله چې می ربا نام نه ربان خاصه خلکو یلې د خپل رب نام هغه رب چې پیدا کری تاسو د نفس یو نا د نفس یو نا د جنس زاغینا و خلق منا زوجه او پیدا کړی د جنس زاغینا بي بي زاغه ادم رسول الله مې زهارو نه پیدا کړو خدا بي بي هواي د سنه پیدا کړو وېداي چې کومه خاوره پاتې شې روانه د ادم علی سلام د پیدائش نه دې د ما بقيه خاور نه پیدا کړې او بازوی منزلات له سره د کینی پښتینه وخا خبره داده دا چې دوارو د خاورو پیدایي هغه وخت کمینه زوجه او بسمنه ما رجان کسینو منېسا او خاره کړې دینه سړډې ورو خزه وېږي د الله 14 سنه شه تاسو سوال کوي ابي هي ان هو دا غنا سوال چې تاسو دا غنا کوي سوال بدا غنا کی با په مان نه سره یا سوال کوي تاسو به دا غ په واسطه ویل ک دا الله په نوم دا شریک نو چې الله ته سره نو ورکو لږ سو وشتي کیږي نو ولرحاب وتقو قتل الحام او ځان بچی د پرې کول وغ خپلولای نه ار زه خو خپل ولې مغه سوا خپل ولې م پرې دروړه ان الله بشکل لا کار دې علی کوم رقیبا په تاسو باندې نگابان خپل ولې پر خودل داخ نه دی په دې الله څخه پگی کاغه پر دې ته وسره م پرې اول واۃ الاول آیات کی تمهید او وس تفصیل کی په دې باندې واۃ التام ورک یتیمان او د هغه مالونه ولا تتبذل خبيث او ماخلی پلیت مال په مقابله د پاکه پاکه د یتیم مال شته لپاره پلیتې اغه حلال دې سې دې هغه لپاره خو چې پخوري نو شته لپاره ورخه نه دی بي اجازه د یتیم مال خوري د یتیمانانو مالونه بده خلکو خلن پروا نه وا بي تویم نا چې سو د یتیم دی چکه بالک بالغ شو نو هغه د یتیم مال نه بیاوهته را ولا تاکلوا مغرم مالونا صدقوا مالونا الہمانه دما انه بهشکه خولل د مال د یتیم دی حبن کبیر غنالویا چاچه د یتیم مالو خو نلوه گنایو کړه ها حبن کبیر غنالویا او ورستو د یتیم مالو خو نګډه کی اور واچاو وای نه توم که اری گیتا سنیو دی یتیمانانو د مال حفاظت او کوي د خپل مال سره ميزه کوي اغه استاد پادشاهینه دي دویم دی یتیمانانو د نفسونو حفاظت او کوي کيړيږي تاسو چې انسابو ان کي هواد یتیمانانو کي نپني کاوه نه ما په صفات باندې توا پن کوم چخه خو تاسو تا من النساء الخذنا ما د پاده د صفات رازي با صفات خزواله چې تاسو ته تا خوښوي نو خزہ چې کې نو په کومو صفاتو باندې وای کې حدیث کې راځي نبی علیہ الصلاتو والسلامي لجمالیا ولین سبحا ولي حدینیا حاضر وجود خایس نه خزوکا دو وجود نه سب نوکا او, او دو وجود مال نوکا چې مالدار ده او د دی دین د وزن او کا په سلور نصیپتون خو بیا د دی دین دغه زیاد کړي پیغمبر پاک مونږه د دین لحاظ نکو مونږه د خواهش لحاظ کوو او د مال لحاظې کوو نو سلور حدیث کې راځي منند ساینه د خوونا مسناذوا نو چې د مال لحاظې کوو سوال بیا بې مال شي او چې د خواهش لحاظې کوو نو سوال د بیماری د ساده شي پمخ بابا دان چاغي خواهش ختم شي او دین پکونه له بیا نه مالی نه خایسي او دین وو دغه بیا بیا هغه پرېښال او دان نه د دا دل له حاجيو کړوغه همسنا زوا بسلا ساو دري وړو با سلور سلور پورې یو بنده ته پاره فاین خېپتم کې لري تدان شت دو دو او دري دري او سلور سلور بیا هو 44 16 او 33 9 او 22 4 بیا و ډی جوړېږي بیا نه نه منا که کې قدرې اوکسلوو پایه قپتونم کې ېږې او بعض و چې نه چې یو کیلو ب نه ته پووس کې نه نه ټییک دا ستااب خواښ ده خو نهوا چې زما د پاس دپ د ځه وکه پایقیپتونم کېېږې تاسو الله تاجو چې انصابونه کې د ډیر خصو په باره کې نو کافی د یوه. ذکه انصاب د ګنو خوځو بیا ډېر ګران دی چې یو له یو شوه او له د دین له ولې راغله او بيمارۍ اعتبا تکلیفي دا دنګ کته یو شان ټوکی راولې خو مه دا ستا شو دا ستا شاو دی کې پرکړېخه دا چې بنه کې وا دوه کپڑے می راولې یو یو والی بلبل والے به شکه ختمي خو کدا دا ستا شو دا ستا شنو ګوره دی چې چلې کې خره ولا او مارې خره ولا او چې یو وی چې سړی ونا را ولا اوس خو رئیس کیه غدانوي الله تعالی کافی دی یو عام یا چې مالک شوی خیره استاذه دا حدیث کې راځي قیامت پورز به یو سره چې داغه به یو طرف اچي اچي به आवाज بوښي داغه دې چې دوخه ځوي یو سړی خسلوکابل سړی خسلوک نکاو نو چې خسلوک یې نکاو نو داغه انجام داده چیو ترپیو چرې نه خو دا بدن یې سره روره هنوول دا نه بدن تباکه شبیاوسه سبا نقصانونه کې پله حق نور کې ذالک الله دا د یوی خسره نه کا کول دا دې نې زیری دې خبره ته الله تعالی دې ذاته بن کوي تاسو ظلم بن کوي تاسو یاد عيال نه دې ډېر اولاد ډېر اولاد بدی بیان نه وي ول شدې سلور خژدې وکړي او د یوي یوي خزینه پینزه شپک شپک بچی نوی صاحبو یو سلور کړي کری دیو بچی په میریم کل کل را جا ها دی انا که چه تا دی خواهشا مردان دی نو تپوست دی آغا میری یوالکاو صافی ها وی سولا دی بچی کړي دی وی والا دو شلمی کړي دی ها نو وی سنگ اصا خوشاری و مو خویمو خوشکال خراب دی زکی بچی دیر دی خاسمانه را تکرانه دی نو چې خصمانه ګران نه زباچې ريوباسه نو ولې دې له خځه کې یو وکا زسلور بچی 15 یته ارسه چې حیاځوي نو هغه چې وکا چې سوره کول <سؤال> شي نو چې بیا وې بچو مې بیگا نا رښت پته را کړې دا 57 را سره وکې دا چې بچی دې نا رښت پته وې نو ولې دې بیا خځه کوله چې بچو باندې نا دې په خځه باندې زالمه لا یکلف الله نفسا الا اوسا چو وزینه کې د تکلیف نبي اخره کو باندې خځو بچي ساته دا خلنه د الله وي اغه ومنو کا چې سنت هاداغه زمواري هغه ستې او هغه سره رسول شي چې بدرې زره بوري زره پاسه اشپیتو بچي دي ټینګ بشه او د بیا الله ته ولوه نا مناسب کار ار یو کار چې کې نو خیرل امور او وسطو ادن میانہ الله تعول ظلمونه کوي تاسو ډیرو کې ظلم راځي چې باندې وای تاسو یا الله تعول ورو لا بوله نظرځي تاسو دریم حکوم خو له مہرونه ورکی ورکی خو ته دا غي مہرونه په خوشي صدا نه لا په خوشي صدا پاین تبن لكم خو له مہر په خوشي صدا ورکا خو نو وعده کې اوله مہر دې مادي دسمه تو غوډ سوم نو غوډه درکو خو چا وعده مہر خذو ته مارو بشو بشو بش مطلب شی هغه وغوريو بیا ته ها ما نه خبر نشي بس قانون دا ده چې کله د واده نه مخکې مہر مقرر کې خزه له ورسو او روس ته چ واده بیا نه مارسته او نه سسته او بشي مړه او بشي مړه که ااده چې مخکې تیار سره حاصل کی واده نه روس نه بیا مہر ورګي او ټال مټول کې دا خزه حق ده چکه کم دی په نکاح کې کې غوډو د باغره ورکه او چې چا دې زمواري وغهسته هغه هغه غاله نیول شي سوپور او چاغه حق یې ادا کړی ایته حدابل حق لري د بانه پاتې لري پاین تیمنل کو منشین منو نو از یوې زبوره کوم زبوره کوم چې بیا نکاحو نو بیا حق مہر ورکه یو نه داغه تا چې زمواري هغهسته که په کوښایدارګه در ښه ده خو تاسو څه شر دینه خو خپل نو خوري یګی ده په مبارک باد ای بیا دې مبارک شي تا لره حنی اند تانی نه ده په ما مبارک مری ان په مولوالی سلا به خورا ستا خو خذا خزا وی زپه ده ما څه کومه ما سره شل تولی دی او تقریبا 3.200 دول زره کم دلا ک توله ده پرتی دی لو هغه هم ته وي د والا ټیکسي چلوه دکانو کابل کا روکا په رو خیر ده ک په خپل خوخې درکې او ک نه درکې په زولتي نشي غسته او سلوورم حکم بیوقفو له معلوم ورکوې مول کوي بیوقبو ته ماون نستا اوس ا مولنا چې ګورزو د الله تاسو قیام منځموار پاغه باندې او رځو کړ کې ترته پای کې پا پا نه جوړ کړ کا دینه سو پورته تر شوي نه اګه په مال ما سره هم وکسوم جوړجامور کوي دیته او قولولهم قولم معروفه او وایه هغه تا ویناخه خوینا وبچی استه مال زپې سکوم چې دا د دکان د بے پاردستا شوهي شتا به یز په سکوم قوتو په مال په هرتي قابل ني چې سو پورته په دی باندې پوه شوه نه وي وبتل یتا ما او خد دا دا چ سوره دا خرچه دا اغه ول ورکوا کپړی پیزار خرچا اولو غولیت چې دغه فصونه تاریخ اغه ول تورکوا پیسې بنورک او وقتولیته ما حتا ایزاب بلغونې کا امتحان واهلی ګوره قران څنګه اوسما شه د مال دا خراب نشي ګوره وقتولیته ما امتحان وغلی د یتي مانانو ها امتر دې 14 سیګی بلوغ تا نکا بلوغ کې چې بالغ شي فاینا نستوم که قولیدو تاثلو دینا خدا سمن چه د دو پنزو سکاولی ورسی غریب او بیو لنکاکینو ها غریب سی فاینا نستوم نم روشدان ها خوشحالی خود نبید آغا فاینا نستوم نا برابر زندگی کې فاینا نستوم نم روشدان که معلوم که اسلام اسلام ته معلوم که چه دیو اسلام کولیجی سیده برابر دی. نو ورک یې غته دایماله نه بیا با با و هو بای خپل مال له والا اوس ومخره یې د اسرافن فضیاتی و بدان او سرزر اسرافن فضیاتی غریو زر زر دیوجه د دینه ايت پرو چې دی بلوشی یره وای کده هر شپیا مقدمه لاویږي دا سالانه دی او دا لس بچې دی او دا غرمانه دا او اسمت دې دې یار کبان په خورا دا مازیگره ده و دا دشپه بیا لس بجه ده نه نه نه نه دا برده مال مخورا که آغر آغر شه سواب از اخوال مال تا پوست که دا رنگه پر پرده مال ده او خور سواب استا مالون خلق بیا خوری پا غرط طریقو بانده و من کانا آسو چوی غنی ان مال دار ناغه ده بچکی ده مال د یه تیم نا آسو چوی فکیر انو محتاج غریب و ده نواغد خوری په خیر دیګه سمانه د آیات مانا خدا شو مقصد که غریب دی نواغد دی یتیم مال خوری او کمالدار مالدار دی نواغد ځان بچی دا معنا شو کنه حلال کیدوستو آیت را روان دی له سم آیت ان الذین یاکلون اموال الیتام ازن ما ان ما یاکلون فی بطون النار چا چې د یتیم مال خو نوګه کی ور وچا او غریب دی او ک دی او او مالدار د ځان برج کې غریب د ښوري دا مانا نه ده غنی نه مراد بے پروا ده چې دا یتیم په مال کې بے پروا ده قسمته یتیم په مال کې په جداد کې په کې مزدوری او واپاری نه کوي نو چې په واپاری نه کوي دا غده مال د ځانو ساتي او عجز ده غریب دې نو کدی یتیم غارې دے چکسیو لچلې دکان کې مزدوری کوي د یتیم په مالونو کې لګیاړې ځمیداری کوي نو هغه غریب با خپل نوکرۍ او خپل مزدوری د یتیم په مال کې هغه ستېشه خیر دی خپل څنګه سوره مزدوری کوي دا په دکان کې غارې کې ځمیداری کې نو هغه د خپل مزدوری والی د مزدوری را پیسې نور څه وانه نو دا هغه د خپل مزدوری والی دان چې غریب دی خوړی او مال دی نه خوړی پوه شو کنه معنا داسا ااسو چې وی دنیان به پروا په کسب کې مال دی یتیم تا نو فلی یستافیق داګه زانو ساتي د مال دی یتیم نه ومن کا نوا سوچ وی فقیر محتاج محتاج وی کسب تا په مال دی یتیم کې نوګه اوخري په خیر طریقا او کله چې ورکو یو ییته دایم اولانو ګواهان نو نه صحیح دی الله یې سبنا پینځم او چورکه نو د خلکو مخکی ورکا سبب او ایبې ته هم مال مال نه راګړي نو بیا بسکی پلانې فلانې به یې زمما ګواري او پینځم د پاره د سړاوې سړداینا چې پرېغومورو پلان ولا کړبو پلو خپل او د پاره د خزوې سړدا دغه مال نه چې پرېغومورو پلانو خپل خپلوانو داغنا کلا چې کمیټې دیناو کصوله یا زیاتوي نصیب مفروزه دایې سده مقرر شوي دا حصہ مقرر شویده دا دا چرخ په د پولیسو سره کېږي یو کډيري بازو لړډې نه مقدر ده بازو رقم ده لیکه ده الکانو ډیره ده د جنکو دا, دا, دا, دا نیمه کم ده ها خدا الله پذي پويږي د پلا د کوونه نیمه وارهسته ده کمیسه د روډ نه خپل ته د خزه د خاوند کوونه ملي بیا کنه چې شي صد خاون پلار نو جسد خاوند د کورشه او ست د پلاړ د کورشي جداطواله ای سی یوځی کینو د خپل وروړه دیسی سره برابر دی شيخه نو ځکه الله د انصاف سره کوي واي ز حزر قسمت ول القربا کلا چ حاضر شو وشته خاوندان د خپل ولې ها کلا چ حقدار شو دو شو خاوندان د خپل ولې والیتاما او پدی کی یتیمانان وی والمساکین ومسکینان وی رته جو قرقه تاسو واغې تر دینه او واه تاسو واغې تا قولم ارهوب ویناخ حقدار په ویښو شوزه مالا چکه تقسیمیږي دا یتاما مساکین وی ذکر کا ولې دا په دی اولل قربا کې نو داخل دا غیر ژوندینا نه په اولل قربا کې یتاما مساکین خپلوان دی غیر خلک نه دی کی داخلی دام خپلوانم دی او تیمانان او مسکینانم دی دواره کاری پدی کشتہ نو چہ دواله پدی کشتن اول القربانه روز ته بیان ونه وغر دای بیا ذکر دی یتاما او د مساکین او او کو پزده اول القربانه د پارغه ترخم شدی باندې رحم وکہ خپلوان خټوللی خو یتیم شو او مسکین شه رضادر بیر رحم خلق ده په دې هم نکې نو 24 کې لومبه ده که یتیم لورکا 24 کې لومبه ده که مسكين او دوسې بیا نورو تا ورکا چې کوم اقرب لري ذکر ده دایو کو د پاره دسو د ترخوما ځکه یتیم سوکينه نو هغه خلک یاول ونه کی یای زوستو کې نه الله ونه نا نا نا یتیم د ټولو نمخ کې ورکا هغه خپلې او مسكين هم ټولو نمخ اوره جو قرقیا غیته دا غینا او وای غیته ویناخه څنګه مقصد دا د چکل ها ډیر زیات وی قرزه لا مال تقسیم کلی نه یا تقسیمې غنو نو په هغه مال کې اغل لګې لګې سور کوو یو باغه فسیلیکا جیزادونو ډیر دی یا سوق په موقانيش تا نو غریب بادغ اس نه ستې نه دا هغه چې سوز ورتونې نو هغه مناسب پیسې هغه لا ورکو پښې دی ک بیا چکه لا اویش کې او داغه سورې سورې سیدا نو داغه د اسینه چې تاسو سورې اساغه تورکړي هغه ته کټکا او نور چې سکی نو هغه ولا بقایا ورکا اوجه لکه چې ته دا سه نو ولا اس نو ویش کې نو هغه بلته بټه کوي بیا لا هغه ورته لکه هغه ګودروات راضی دا حضرت عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ و الله وشکل اعظم پلار یو جنگ کې جنگیدا اغا ما ته وصیت وکړو او خد حدیث بخاری کې راځي بچیا زه ਹੋځایږي چې پته نه لګي یا ومر غي او یا شهادت وی دغه جنگ کې خودوالداری وکزم مور شو ما باندې ډېر قرضه اګه زما قرضہ زمانہ ختمه کا ما باندې حق پاتې نشي دا بستا زما سره انسانی جوړی او کچر د بیام قرضہ شي او زما مال کم پاتې شوی لوبیا زما دوستو وایا نا وې ستاسو د سوګد وې تاسو په وروزه زما دوستونه پیجان دي ها الله زما دوست څنګه انشاء الله د زوبین نه قرضہ ختمه کا اغه وفات شو اغه جنگ جهاد کې ها او ما زګر باندې دې دې قرضې خط ته لیوی تقریبا 20 د دې شلکه قرض وا په خط لیوا نو هغه څکړیو اغه و معلومه قرض د خلکو ناغسته او په جهاد کې به ضرورتو او نجاهات کې به چا چ دالاد د دین د پاره مال لګونې او قرض یې راغه سکه خپل سرني چې دین کار پاتې نشي داغه دا لادر شتور کوي د حدیث ته وګوره ها نو به هغه سرمایا کماو او قرضې پېړي زیاتې وي پیسې اوسه تور نه وي قرض زیات اشوا نو ایوب راغې زم ما قرضه ده په پلار دی بل بلای نو سلور کال اغه ماله او اوبه حج په موقع به زی आवाज کاو کده چا زم ما په پلار باندې قرضې نه ماته وای ماته وای نو سلور کاله چاگا مال نه تقسیم آو کنا نو دا اغا دیدون رو بچو بسو خوالد ام دک که مال نبیولا عبدالله اصور کولاد چالا ورونولا ورونولا نو چستا اغای پسی بیدی کلا اغای پسی بیدی کلا چه سلور کالا کلا پورا شو دا اغا یقین راغې چې چه قرده ختم شو نو دا اغای نه پس بیاغا اغا شو اغا قرده چه ختم شو ختم نو شو پیسه دې زیاتې وي کم وي او قرضه سهوا شو حنوی اورش په پاسې ده زوی حضرت عبد الله ويا الله قرض دې زیاته او پیسې ختم نشوي او په پلار پتا یقین کلی او چې ما دوست سره راغه دوست دې نو الله سره بندوبس جوړ کنو قرضې خود څنګه ختمېږي نو سال چې شو ها هغه تک کسان را دل چستا په غابات مکه کې د پلازه مکراو تیرا فګابا یو ځای ال تاسو مکراه قیمتي له ګنن زباطی اسلام آباد وي او ورته اسلام آباد څخه بلځ پلاټ راو دي جاس خان هرازہ کې دغه ګډیو دوبه ایدا چې 11 نستی ګوسه شم نو هغه داسې ځینو چاغي لاړ هغه اندازو وروګو لغه ډیر به حده سیوازه چکه مو صاحبو د د پپلار باندې قرضه وا اغه تیوي کزمه کاله یو ک پیسې و مونږ لازمه کرا کا رګلګي سیبې اله ورکولي چازمه کا غستا چ چاز... پیسې ک به ورخرسوله ډیر او ډیره قیمتي زمه کاه سلور کاله کې قرضې داګه چې ختم شوي او دا غې نه پس بیا هغه تقسیم او د حضرت عبد الله سلور من دی وی د زوبره جلانو سنور خځوي پاغه اتمه کی د ار یوی خځه دولس دولس لک روپۍ ورسېږي ها ها دولس اتمه یسا سنوري سې شو او پاغه سنور دمکه پا اتمه یسه چې سنوري سې شو نو پاغه هغه یوی یوی دولس دولس لک ورسېږي چې داغه اولاد تبصر و رسیدلی دی, دی و جنا دا حدیث په بخاری کې ډیر مشکل نه په اعتبار د حساب کور حساب نکیږي دا اې دوه ما الله ولور کو چې به داغه حساب نکیږيخه دا خو قرضې پسې کړو په نور سنوا د دین د پاره کړو چې په دین حماځماولېږي د جهاد د پاره کړو چا چې د الله په دین باندې خرچ وکوه اغه دا او یاد اغه اولاد ته لا ډیر مال نصیب کوي بیا ها دا ډیر واقع کارا که دا خور ورکاو. نو دې سنور کاله کې اغه څه هم امدا کمالي خول د بولور کاو چې کله مال تقسیماو نو چې څارې سره مال ورکل او خيلي کله نو دا اغه دې اسینه به اغه کټوټیو کړ او ما بقایا چې څوره سره د عقب یو ورکو بل بل په دې طریقه ته وایي قول معروفه ولیاخشلذین لو ترکو من خلفهم ذریة ضئفاً ودې یني یا کسان ک پري غوغه یي د خلوزانو نه به چې کمزوري یریږي نه یی پاریبانی الله و چې څنګه ته سبب په خلو بچو باندې یریږي زما بچي بسکای نو د په بل بچم دا څه و یریغا شته فلر انې زه بسکای بیا نورہ پدې غواړی واتقوا الله یریږي د نه اوس په خلانو وخت لري ایا چا وسخېږي ود یریږی دا الله نا اوذ وی وی ان ال است جرا کسان چې خوی مال دی یتیمانانو په ظلم باندې نو یقینا په پخولوګې ډوکی نارانو ورو یعنی اچ عرب وې عقل تو فی بتنی په پګړکه مخ خوراک واچا اچې دې په خپل لوګي ډوکی ووره او چر دې چې مننه ورشي دې جهانمتا دې تیم <سلام> مال خوراک دا ګډه کې ووره چولې وروړه الله دې موږ بچ کړی دې تیم <سلام> دې مال اوش پغم <سلام> قانون مال تچې مول په قانون د شری یوسی سیکم الله او بیا اولادکم لزکر میو حضور سین بیان کې وصیت بیان حکم کې تاسو ته الله په بار د اولاد تاسو کې دا پار دا نارینا پشان تا ده سید دو جنکوی سادام یعنی یو علک دو, دو جنکو په برابر دی زر روپای ده او دو جنکوی ده او یو ای رور ده دو خوین دی ده دا پینزه سوا با رور نمیلاوشی او پینزه سوا با دو جنکو نمیلاوشی دونیم دونیم سوا فایم کنن نسان خدا اگر رور خور چه دا مور و پلار او یا پلار نئی او دمور مور نئی ککره دمور نئی زانلا نو داغی حکم د جنې او دالک یو شان دیکھا رست را روان دی فائن کنن نسان فوقز نتین او کتوی دا خوزیاته ره جنی دونیم سوالی او الگو پینزه سوالی جاته نده کاری خوزیاته ج... <تصف> ج... کار جاته نا انصاف ده جاته با علمه چی پینزه سوال دی جنیمی او پینزه سوال دالکنو بیا جاته بیا بیاځاتې وزځاتې نه ده زکه دا جنې سده د کې پلار نه واغسته سی سجدا واده شي نو ته به دا خاون نه نو چې دا خاون دي سم شي دای سم شي نو بیا غوډې له جوړې کېده څنګه د الکنا څه چې دته کې برابره اوبته کې د خاون چې دواله یوځی شي نو د الک برابر شي عادل قانون انصاف د ربول عزت ته <تصف> بعد خلک په دې تدازونه کې ودا غلط تقسیم کړي الله فاین هغه غریبو څخه کولان فاین کونه النساء فوکس نه تهنی که چیرته وی غزید دوا د پاسه د دو فلهونه یا دوا یا د پاسه د دو نو دې خزر لپاره دوی شریدا مال لا چې پر خو دین مری دوه ټه تین سلام مرشو دا غنه خځه فاتو شوی دوی پینځه جنکی په داغه مال بدرې شې دوی سیمه دغه جنکی والی چې دغو دو دوه نشوایي انو نور مال با نور وارسان والی دریم صورت واین کانل کې شرته وی دا دی نم لور د دیمړي واعدتن یوا نو فل عادت د لور د پاره انصونی میصدا 1/2 سنیمل شیو لور تی پاد شو د دې سری ټول مال بنمشي نیمه لور واغلی او نیمه نور وارسان والی سره روم صورت ولی ابویل کله واعده منو مسودو او او د پاره د مور او پلار دیمړي د دی پاره د هرو دې دوان ناش پګم دا اولاد. او پاتشو پاتشو. نوزم مال ناحې پرېغودې مړی کې چرته و د له اولاد سره مړ شو او حضرت پاتېشا اولاد پاتېشا نظم مړی مال بشپګی سی چې شپګم مور واخلی او دا پنځه سیب اولاد تقسیم کی لزکر مصرو حجر سینا پنځم سوره پهلم یو كله ولدن او کشته نو دي مړی په را اولاد ووالی سوو نو په میراس کی بواگری داغنه مورو پلاداغنه تول مانه نو فالی امین سو نو سو نو دا پارا دا مور داغنه دریمین سر آم اسی نو سر مرشن یو تی خدا پاتی شوا آ یو تی نو مورو پلاد شو بچی مچینو خدای نو آ کرے آن صرفو مورو پلاد شو نو دی سری مال با دری سی شی نو دوی سی بے پلادوالی یوی سبه موروالی 1/3 شپاګم صورت پاین کانله او خواتون او چرته ودي وړي دي پاړه خويندې رونه علاتيو یا د پلاډ نو او یا د پلاډ او د مور غاړو دو نو نو د پلاډ د مور دا شپګمې صدا ایک 3 چې په بعد او وصیت په وصیت دا چې وصیت کړي پای دي ملي او دین یا په ز ادا کړو د قرضې نه سره امرشه اسم تی پاتی نو بغیر د مور او د دو نونو مال داغه با شپکی سیشی شپکم ایسه به مور والی او دا پینزه ایسه به تقسیم شیم ما بین او د دو حرور به دو ایسه یلی خور به یو ایسه دا شپک سورتونو آبا او آب کمپلارانس تاسو زامن ستاسو نپویگی تاسو چه کمیو داری ندینی زیده تاظر بفیده کې. دا مقررتی آدھا ترفتا اللہ نا بیشکرلا دے پویو اکمت والا نور سو رو تون بیانه پا ما بین دو فروجو سببی اوبانه دا غا نصب پلی آسر اخپلو او دا د سبب پلی آسر خپل شو چې خضر آواده شی خو سبب د وجه نا اخپلولی دادا ولکم نصف ماترک از واجکم الم یکن لہن و لدونم سنه خز نو ده استاسو ده پارا ای نیمه اغمال چې چه پره خودو خز استاسو نو ده خز رو پارا اولاد ایک بطه دو خزا ده ملا شوا او ده خز اولاد نو نو نیم مال با ده خاون ده خز په مال که والی مهر ده نور مال لی پوشی او دا نیمه ایسا ده خز ده با ده خز وادسان والی دویم سورد باین کان لهونه ولذن فلکم الربع مما ترقنا من بعد وصيه دنو سين بيعودينا کچرته او دي خذله پاره اولاد نو شتازو ده پاره اصلوره میسره دا مال چې پرې خو دي خزو پز وصيت نه چې وصيت کړي پاغي او دین یا پز ادا کولو ده قرضینا ایک 4 خزم له شو داغي اولادو خاون دي پاتشه اولاد نو مال به سلوري سيشي ده خزي سرهورو مېسبه خاون والی او دادری مېسبه داغي خزي اولاد والی به په خپل منګه تقسیمې دوا او ځده د عکس خاون مونږ شه خدته پاتې شو والا هن ربعو مما او دوی خذره پاله سرهورو مېسبه د عام الله چې پرغه د تاسو الا م يكن لكم ولدون کچ تنو تاسو رپاره اولاد ا شو او خاون او سره مل شه خدای پادشاه خدای خزی اولاد نو نو دخاون مال بسلوری سنوری سلوړه مې سبې خزه والی او دادری سیبه به دخاون وارسان والغه خو کا اولاد اينو پاین کانه لکوم اولادونه کوشتو ساو زرب اود اولاد شو خاون, خاون مر شو او داغن اولاد پادشاه او خزه نو مال, عطی سیشی سمنو او نو, نو مال با عتی شیشی فلاون سمونو ها و ولاون ربور داغي پد سرور میسر دا الام یو کو کنوی داغي پدا ولات او کاولادو نو داغي پدا ات میسر بیا با ها خاون مرشو خزه پادشو اولاد پادشو نو مال به سوی شیشی ات ات میسبه خزه والی ک یو یو کو دو کدری پا خپل منس که باغه اتمش تقسیم که دا خزا او دا اوی او سیبا خاون خواهن چکم بچی پا تیری اغیب تقسیم اید امیم بعدی وسیعتین پا زی چې چه وسیعت تاسو تاسف آغی یادین یا پا یا زاداد قرزین او, او دو سور نور د کلاله دی کچه ارتبی یو سلی په پا میرا شي مال دا کناتن میرا او امراتون یا یا خزوا هو دا غیر پار رورو رو یا خوروا د دې روړ خو نه مراد چې د مور نیغه د پلا نه نه ضرور د مور طرف نه موري د مور د طرف نه یا روړ پیدا یا یی خوري د پاره د هره ورځې د ووناش پګمې صدا کلالا چاته وي چې داغه بچینه پلا ری نه موري نه یو خوري او داغینه یو روړ پاتې شو یا یو روړی او داغینه یو خور پاتې شو خوش دا مور دا طرف نیگواره خواه نو مال دا آغا کم قصد چه میراد توی دا آغا با شپگی سیشی شپگم ایسا با دای والی چه کم تیو خور ورپاتی دا او دا پیزی سی با نور وارسان والی کانو او کچر تا او دی زیاد دا نو دی برخد آر خدره ما که کریو بیا به با ایک بطتین دری یو دری سی با والی ها یه یو یوی سا او دا دیو بیا نور وارسان والی پازو حیثیت نه چې وسېګ کړي شي پاره یا پزادہ قرضې نه کوونو شيتا سو مزر سو ان کی پدی سو دا حکم دی تر بذا الله الله وسېسي اسې ورساوې څنګه امام کو کړی الله پوه الله پوهه حریم سبنا کو پر بار دی دا احکام د الله دي سوچته چا تابدار دا الله د پیغمبر د الله نو ذنب کی دله جنتونو ته چې بېګواله دي دوه داغې نه ولی همیشه وایيږي دا دې کامیابی لوي او آ چاتې خلاف او ګذاله او پیغمبر د الله نه او تیر شو د پلو د الله نه نو دنده کې تر اوړتامې شوي پای کې او داغه په رازاب د خاورون کې شپاک احکام بیان شو د اسلام او قرانه د لپاره یتیمانو د مال حفاظت وکړي د نفسونو حفاظت وکړي حضور محرونه ور کوي مال مور کوي او چالاک قلعکونه ور مال په قانون